بسم الله الرحمن الرحيم باب دو دو استحباب الاكل بثلاث اصوابع باب دی مستحب د خوراک په دریو ګتو واستحباب الاكل اصوابع او مستحب دی د خوراک نفس د گتو ستل و کراہت مسحہ او مکروح دی پساچکول د دی گتو قبل لعقها مخی د ستل د دی دینا و استحباب لعق القصع مستحب دی کاسا ستل و اخذ اللقمه التي تشقت او دام مستحب دي چراوال نوي هغه چوغورزيږي د دنا و اكل هاو داغي خړل مستحب دي و جواز مسها باد الله کي بيساعد جايز دي د دي لاسونو پس د 60 نه هي بيساعدي په يمټه والقدم قدم و غیرهما خوراك نفس خام خغړوالې خا نو ګوتې دې وسټلې او سي په دې لاس راکاږي غړوالې او يې په قدم راکاږي ته په ځان خبرې مکو دې بغې دې ګيري شرم کوي په ګيري راکاږي شي څوک کتاب ولراو وایو کنه ګراغه ساعدي توي مټه تا او قدم خپې تا او دغه خبره پکې پټه غونډې کړو واغيره ما خبره د فقر او عطا ابن اباس ان رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اكل احدكم صوامن د الله بي ب کله چې خوې و په تاسو کې فله یم سا سواب لګوتې دي په سا چ کوي نه هتییلاقه چې وي سټ یو یو لقاه یا په بل چې او سټي لکه ښځه خاون ته خاون ښېته وي شاګ دغ ی زما داګوتېی سټه مت فونلی۔ وان کا ابن مالک ان رضی الله عنه ادا خبره ګوره دا ارچا د خپل مرزای دا اوس که څوک د چاګوتی سټی اکر کور جته ولین خابه خابه سټی خیر دی هغه الټایو کی غته په زور ګزور خبره نه دا دا که چره دا او یو بچی د پلار سټی یا پلار د بچو غوټي साठी لګړې رمه دي د بچو غوټي او साठी ماشومان د محبت د وجینا د کاعب ابن مالک رضی الله عنه روایت ته ده فرمای ما کتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یاكل بثلاث اصواب ا پدې درو غوټي خوراک کولو غټا ور پسې نه د فرارغ کله چېس ګار شو د خوراک نهله ایقه وي سټلی دا ګوتې مباره کې روه مسلمون رېمهله نوپدرېو ګوتو خوراک سنت دی او د خوراک نه پسسې سټل سنتې وان جاابینرد الله نو د جااب رې الله هو ننیاییت شی رسول الله صلی الله علیه و سلم ہمارا بلا عقل اصحاب حکم فرمائےل پس اٹل دګتو وصحفت یود قاصی وقالوا دسی فرمایلی انکم لا تدرون کوئی به شکتا سلپ تنشتا فی ایت وامکم البرکات چستاsubprocess توام کې خیر او برکت دي کې دې شي چې د غوتو دي شټلو سره سپاتي د برکت وتا وی جوړ او کې دې شي ټاول خوراکو خورغو چې غلغونتي شي په کاسه کې پاتې ده برکت غي کې دې رواه مسلمن او دا ګور کاسه شټل له راځي چې لکشه سړي وای د بعضې کمکلو زنانو طرقه د ټوله کټ راواچ لژ ټول ماړ شي بیا هم د بل وخت پ پاتی پاتې ه ترقام ځایه شو په سونهتو عملو نه شوکه تا کم نه کم واچو د چې ضرورتې بیا به وواچی که نه خ دا د هغهداررو زنانانه طریکوي یا د ددار سړي چې پ پهې ټه کټ راوا چا یا نوید اکثر کوورنو کې دا سنت لپره کي چې کاهڅوکوی کې دومره ډیره چول چې باې یو کسلی دومر را جوړي چې دو درې پې مړیږي وجه نه ومره خ طریکه د دا چې بعض د خلک په یلولوغې ک راوا چای او چې ضرورتې په سمسیی ځان لږ لګ بیا ورت راغې بیاله واچ نګوره پهې کې ځایم نه شي او هغه د کاې د سنتم پوه ادا روزانه دا روان کور سړی دوټ مړوړې خورري دوه سنت دي نو دا ناپو ښځو سړو د لاسه ټول ځای وان هو دغه جابر رضی الله عنه روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اذا وکات لقمه احدكم کل شي پريوجي نوډي د یو دسته اسونه فریا خوږه راو ديلی فليمت ما كان بها من ذن لری دي کی هغه چې په دې نوډي باندې د تکلیف د شینه خاوره د ثلې لري چې خاوراو ثلې دې ثلې کو او زررناکشادي تدرې کو ولییا کلل ها اودي ولا د ا حالالشیطان داېشیطان ته نه پریي دګوره پرتن وړی جوغرځې د راداخلې جو نه بهشیطان سره د خوراک مدتو کوو ولایم سااحه د هو منندیل نهدي مسې لاس په سطولیا اورمبالوانې حتی لااقاسخواابې او تردي 64 خپلې ګوتې اسمره ګورخ کوله تعلیم دي کله دې ګوتې سټري په ټولیا دی اوسه اندغه کې اوس په ټولیا وینځل غواړي اګه دې وسټلې نو په سټا چې په ټولیا صفه کې پاکستان او ګوت وسرات نخکاری فإنه لا يدري ذ تا د چ دې د تطه انی شتف ییت او امه البرکتو چې پکم یو توام د دې خیر او برکت ده رواه مسلم عنوان هو دغه صحابي جابر رضی الله نو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی ان شیطان بیشک شیطان یہدور احدکم یو د یودتا ستا عند کلی شینداری و شیپا وقکی من شانی د دہا لا تددنا حتی یهدو راہو عند تو آمی ہی چی دی تو آم خوری نوم شیطان حاضری گی ناستی اپلا فیدا سقطت لقمت واحد کم کل چپریو جی نڑی دیوستا سنا فریا خوزان را ف او لردي کې معکانه به ها من نه زن هغه چېوي په دی نوړی د تقلیف د سیزونوناښورې ل دی ثم لاکله ها بیاعاددي وښري ولا دا حالېشیطانشیطان ته دی نه پریزیدا فرغه کله چې اوزګار د خوراک نه فلااقابې او ګوتلیوسټي په نه اولایددي دله پتنې زفې تو عامې البقتو ید دې پکم توआम کې خیر او برکت دې رواه مسلمون وانا سن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكلت طعاما كلجت وامغرو لا يقاس وابعه والثلاث لدري واغه تي به شترني وکالا او صحابي وي وقال او دا اللہ حبیب ورئی اذا سقطت لقمت واحد اکم چکل پریوزی نوری دی اوستا فلیا خوزها نورا وادیلی وليومت عنها الازا او د دین دی دا تکلیف شیخاو رتیلی ملی لی کی وليا کل هاو دی خری ولا یداها لی شیطان شیطان تا وا مرنا ان نسلو تل قساته همته حکم کړي چې موږ اوس ټوکا سا وردا د خوراکه غو سنت طریقې په یو خوراک کې صبح سنت طریقې ناشته په سنت دي تا قیامت وه بدرو غوتو خپل خورا طرف خوراک نو د خوراک سنت را جمع کړي نن روټي مو خوړه او دا مانی چه سمر دیر سنت پا کی ادا کی گی نوڑا یو گرزی در آوائی لیا گوتی او دا اللہ پیغمبر فرمائی لیو انکم لا تدرون فی ایتو عامکم البرکا تاسو لپتنی چه جکم تو عام ستاسو کې خیر او برکت دے رواہ مسلم عن سید ابن الحارس د سید ابن الحارث رحم الله له روایت سال جابرن رضی اللہ عنہ ده وصال جابر رضی الله عنه ده تاسو کړهو د جابر رضی الله انه نلولوی په بارد او داس کې مم بست النار دا غشینه چې غور مسکړی په اور پوښ شوی اې اې جې په اور وې کمشه پوښ دین او دشت کنه فقال الله اي فرمایلنا قد كنّا بيشکوم غپ زمانی د نبی صلی الله علیه وسلم کې لا نجیدو مثل ذالک طعام چې نبم مندو په مثل دغه طعام الا قلیلن مگر لغنتی فاذا نهنو وجدناه کلچیمنګو مندو لم یکلنا منادیلو اے زمنګ ثولیا ورنبالونن الله عکوف نه وسهواید نه بګر لاسونه د مټیوااق داه زمون ک دمونونه دا مومونپې غړکل زر زر ثمنووللي وله نهتهو بیا به مشکولو او دس بهمونو کونو رواح